Bona nit a tothom. Una vegada més al fòrum. Un fòrum 10 que ja té 20 anys. Va néixer com una plataforma per parlar de la comunicació i ens ha permès a tots nosaltres ser testimonis de debats d'actualitat en torn dels mitjans i de tants canvis com hi ha hagut el món de la comunicació els últims anys. No hi ha cap poble a Catalunya que hagi estat tant al dia com Porreig en temes de comunicació. I ha estat gràcies a aquests 20 fòrums i a tots els tertulians que han participat. Enhorabona a tots els que ho feu possible, des de Ràdio Porreig, les empreses col·laboradores, les persones que ajudeu en tot el que podeu, els mitjans i els periodistes que hi participeu, les administracions que donen suport, i molt especialment gràcies a tots els que us apropeu fins aquí per assistir una vegada més al Fòrum 10. Enhorabona i per molts anys. Avui ens adem al fòrum amb en Sergi Mas, que és periodista esportiu i director del programa que has dinat de Com Ràdio, i a més és actor del programa Polònia, a TV3. Ens parlarà del tema pilotes fora. I ara, quan érem just aquí, abans d'entrar, feia un broma dient que hi teníem un president, el Jordi Pujol, i avui, amb una mica de sort, en veurem un altre. Potser veurem el Montilla. Gràcies per venir, Sergi. El nombre tu, no. Bé, jo faig el que puc, com petit, ten... que tinc personalitat. Si a parla, poso Posso un nom, un altre, ja està. És el GAC que esperàveu. <ríe> Catalans i catalanes, bona nit. Sabeu qui és José Maria Íñigo? José Maria Íñigo és un mític presentador de la televisió a Espanya, un gran comunicador que té una frase que per mi clava el que és l'estat actual de la comunicació que és Iñigo que si ho vist últimament s'ha menjat a un Íñigo perquè està molt gordo eh? no passa res, té dret a engreixar-se no passa res no és durent Íñigo diu tu vales el que vale tu últim programa és veritat cadascú té el seu valor al mercat de la comunicació en funció de l última cosa que ha fet per tant fa una estona, jo li deia al Josep a una entrevista que m'estava fent per la ràdio de Borreig i diu, escolta'm eh, el més important és estar a la pomada dèiem és eh? es que hi ha ja fa anys que t'arrossegues bueno, aquesta paraula arrossegar-se és una mica lletja no? es tracta de fer de la forma més digna el teu producte allà on et deixin jo podria fer un programa de reportatges a Telecinco. Me lo van oferir al juliol per començar al setembre. És infecte. dir De la idea que jo vaig proposar a aquesta gent. A, a tal i com estava el projecte, el mes de setembre no tenia res a veure. Per tant, no. I és que no. De la frase de l'Iñigo tu vales el que val el últim programa a el que jo estic fent ara, jo estic content amb el que faig. Quan passen els anys ara ja tinc 28 què? jo els tinc, eh? No. doncs tu vas fent coses i projectes que dius igual allò, aquell programa aquell programa no l'havíem de fer mai passen els anys i dius, ostres jo vaig fer un programa que era la prèvia, al que avui dia és el Cracòvia que era el Varsovia i jo era el director del Varsovia i va ser un fracàs i jo menjo el fracàs d'aquest programa perquè al final posava direcció Sergi Mas i ara 4 anys després d'aquell Varsovia que va ser un fracàs a TV3 doncs reconec que ens vam equivocar però quan estàs allà dintre segurament no ho veus mm? és... Eh... Eh, bueno, és una de les coses que de vegades et passen que estàs tan ficat a la feina que dius, ostres, jo això no acabo de veure no acabo de veure, no, si aquest programa té de tot té tertulians, té humor té gags i no ho veus ara, amb el pas del temps dius, com és possible que jo cada, divent, cada dimecres presentés un guió per fer un programa així hi havia els actors que avui surten a Polònia que avui surten a Cracòvia hi havia el queco de presentador jo també hi era perllà, hi havia bons convidats però ens vam equivocar. Em vaig equivocar. Per tant, jo en aquell moment tenia el preu del meu darrer programa televisiu, que era zero. Vam signar 13 programes i vam fer sis. 6. Horrorós, horrorós. Però com a mínim has de, si vols, saber, assumir el fracàs d'un producte. Al final, els programes de televisió i de ràdio són, són sabateries. Fas unes bones sabates... Els béns, la gent el compra. Fas unes males sabates, no són bones, tenen forats, s'obren per darrere cada dos per tres, el programa no és bo i te'l tanquen. Amb una diferència, que per molt que tu signis 13, no et paguen els 13. Aquí els entrenadors de futbol ens guanyen molt, perquè els entrenadors de futbol signen per un any, dos anys, tres anys, els fan fora i cobren tot. Tu signes per 13 programes, 26 programes, són 3 o 6 mesos, fan fora i et fan fora. És el que hi ha. Tu saps les regles i, com a mínim, per qui hi ha a prop, hi ha algunes televisions que respecten aquest pacte. És la llei del mercat. Antena 3, Tele 5 i 4. Si als 10 minuts tu pots començar un programa sabent que la setmana que ve ja no va. Però és el que hi ha. En tot cas, eh, jo he vingut aquí eh, no per parlar del meu llibre, sinó per parlar del que m'ha dit el Josep que parli, que és pilotes fora. Diu, si em serfics... permets, si permets, Sergi? Sí, si no et permeto, diràs igualment. Per pilotes tant... fora? <coughs> <coughs> Bé, si ho t'ho sembla, coneguem-ho una mica més, no? Uh, és un, ja sabeu que... a ah, La presentació si veia ara? Vista... Ara és la presentació. Ara, la presentació. És la primera vegada que començo a parlar i els 10, ve 10 ve minuts ara. fa la presentació. Eh? La presentació ara, eh? És la primera vegada. Molt bé. Salutacions bé. als ullens que... de Ràdio Porreig que ara escolten com en menjo un carmel. Eh? <laughs> es pot dir la marca? Bé. Sí, sí, per que vulguis. Holes. Aquí n'hi ha una altra. És diferent, aquest, eh? Molt bé. El Sergi Mas va néixer a Barcelona, tot i que... No sembla. Diu que... <ríe> <ríe> digue ho sembla. Digue-ho, digue-ho, ja l'he vist, que ha viscut a Saragossa, que els meus pares són de fora, sí. <ríe> digue -ho, digue -ho. No demanar no, disculpes no, per... Per, no, anar, no, per, no, per Perdó, ara posem una mica de seny a aquest, posem, a aquest fòrum. Digues, disculpa, Josep. Seriosament parlant, doncs el Sergi és un periodista que ha estat a, a la ràdio, per exemple, Ràdio Sabadell, Cadena Catalana, a Ràdio Barcelona, Cadena Serg, a Ona Catalana, a Ràdio Nacional d'Espanya, a Cadena Dial, a rac i a Com Ràdio. En aquest moments està fent un programa que es diu Qui has dinat? Eh? Eh, a televisió ha estat a TV1, a TV2, a TV3, a Telecinco, a Antena 3, a Telemadrit, a Barcelona Televisió, a Vuit TV i ha rebut realment premis importants com el Premi Sondes, juntament eh, per exemple per a Pararús con Leche, a la Cadena Rato, a l'Ondes 2000, amb Cosa Nostra, a TV3, a l'Ondes 2007, amb Polònia de TV3 i a l'Ondes 2008, amb Atreveté, a Cadena Dial. També ha rebut el Premi de Periodisme Esportiu, que va ser el 2004, és un premi de la Generalitat de Catalunya per l'obra Anuari de Futbol Català. I el Premi Paparra, que és un premi guardonat per l'Associació Arca de Noé, per pels seus valors socials durant l'exercici de periodisme al programa Què és de Com Ràdio? I què fa ara? Doncs mireu, ara està fent aquest programa Què és dinat, un programa que abans tenia una hora de durada i aquest any s'ha incrementat a una hora i mitja i que es fa de dos quarts de tres fins a les 4 de la tarda i que el podeu seguir a través de la sintonia de Radio Porreig. També la transmissió en directe dels partits de l'Espanyol, som Espanyol, cada cop que juga l'Espanyol, un partit oficial, tant la Lliga com la Copa, participa al Polòmia, com el meu, com ja sabeu, en, el, en aquest paper tan important com és el del president Montilla. I un altre programa que participa és el Levante, Levante i Cárdenas a Europa FM, amb participació setmanal a una secció, concurs d'endevinar pel·lícules, anuncis... bé. També el Dombelón, amb una participació d'articles d'opinió, i el Canal Català, i segurament moltes altres coses més que ell ens explicarà. Però avui, com ell deia, ens ha vingut a parlar d'això, de no? tirar pilotes fora. Benvingut. Gràcies, Josep. Bona nit a tothom. Um... Ara, sí, no? Ara sí. És com hauríem d'haver començat, eh? Molt bé. Dicho lo cual... La ràdio és un mitjà de comunicació apassionant i la ràdio té dos elements fonamentals: de vegades la tos com estem sentint, quan una persona doncs no pot parlar. té un problema de veu, i això ens passa de vegades i gràcies als caramels halls, ens doncs tirem endavant. Té músiques i té veus i té silencis. La ràdio és el meu mitjà mare. La ràdio és el meu mitjà mare perquè de petit, sense cap antecedent familiar, jo anava, jo anava cada diumenge a Sarrià i al Camp Nou amb el meu pare, que em preu descansi, i a mi m'apassionava aquell, clar, estem a l'època de l'MP3, de la freqüència modulada, aquell transistor, recordeu el transistor? El transistor de la cuina, d'una bueno, amplada més o menys mitjana, podia ser d'aquest tamany, podia ser d'aquest tamany transistor que de vegades tenia un auricular de color blanc i ens el posàvem a l'orella i escoltava l'hora mitjana. I a mi les sensacions que jo tenia quan jo escoltava les retransmissions de partits de futbol que feia una persona que feia una persona jo no sé el misteri que sortia d'aquella capsa de color grana, de color blanc d'aquella ràdio, d'aquell transistor l'avis Telefunken, per a mi allò m'apassionava. Dia, hi ha un senyor que està a Granada i que m'està explicant que l'Espanyol marca un gol o que el Barça marca un gol i jo ho estic sentint a casa i si jo faig així amb el dit, rac, aquest senyor crida més. No, no, no crida més, puja el volum. Però et dona la impressió que crida més. I a mi això em semblava meravellós. M'agradava el futbol, insisteixo sense cap antecedent familiar, em va començar a apassionar aquest mitjà que es diu ràdio perquè jo m'anava a rentar les mans i aquest senyor continuava parlant i jo el no seguia escoltant. I jo anava amb el cotxe i em posava l'auricular i em deien, este niño es un viejo, tot el día con la ràdio. I jo seguia escoltant la ràdio i aquell home, aquella dona, seguia parlant. I ostres, que cosa més xula. Tant és això que quan venia de veure els partits que jugaven al Camp Nou i a Sarriac cada diumenge, doncs jo arribava a casa i agafava un magnetofon, no cassets, no minidisc, no mp3, el magnetofon, que hi ha dues bobines, que li donaves al rec i gravaves i després t'escoltaves la veu, i intentava imitar la veu del locutor que havia cantat un gol amb aquella veueta trencada de nen de 7-8 anys. Estem parlant, bé, bueno, de fa uns anys, hm? dels anys 70. Tinc 28, si feu la resta us dirà fàcil. Bé, tant és això que jo deia allò per mi era un hobby i el que et pregunten de petit què t'agradaria ser de gran? Home, locutor de ràdio mira, mira que bé, m'encanta això m'encanta i m'agradaria, a mi m'agrada molt parlar m'agrada molt més escoltar, i no ho sembla, eh? eh? Si et trobes amb un sopar amb mi però m'agrada molt més escoltar que parlar però m'agradava tant, i m'agrada tant, parlar i preguntar dic, ostres, si jo em pogués dedicar a això, si, si, si en un futur a mi em poden pagar per fer això, si sí, el sí, a tu et pagaran. Bueno, de moment les empreses van picant i em van pagant a mesura què passen els anys. Tant és això que al final agafes el teu hobby de professió. Coses bones i coses dolentes. Què te de bo? Què t'agrada molt? Què t'agrada molt? Què té de dolent? Que no desconnectes que no desconnectes perquè per sort o per desgràcia el teu hobby és la teva feina i per tant estàs gairebé sempre entre cometes, eh, sempre endullat aquestes cosetes al final els telèfons ja no són telèfons tens l oficina a la butxaca i aquí tens mails, sms eh, talls de veu missatges aquí tens tot i fins i tot ràdio ui que bé em porto el telèfon i tinc aquí l'oficina. Això és bo o és dolent? bueno A mi no em molesta, si em molestés no portaria i portaria un mòbil normal. I portem això perquè a mi no em desagrada estar enganxat. També porto això perquè faig un programa diari d'actualitat esportiva i m'agrada saber la última I si hi ha passat alguna cosa jo sé que aquí, via Twitter o via internet o via el que sigui, ho acabaré sabent. Passen els anys i... Allò que era un hobby als anys es converteix en una professió, amb una experiència que et donen doncs, els anys i la sort d'haver treballat amb, amb monstres, però monstres, de la ràdio i de la tele. I al final... No és el meu. I al final... Eh, Bé, bueno, un es pensa o es considera que, està, que és molt afortunat perquè acabes treballant amb amics... Acabes treballant amb amics. I allò que es diu que és un tòpic sempre d'ostràs, que bé que ho passeu tant a la tele com a la ràdio, es nota... Bueno, segurament té un punt de privilegi, però és cert. Treballar amb un bon clima de treball, no només a la tele, no només a la ràdio, sinó a un taller de dones o homes que estan cosint, sinó a un taller d'una sabateria, sinó a una oficina de Caixa Catalunya, o Catalunya Caixa... Tallar, treballar un bon ambient, és bàsic perquè la feina surti bé. I segurament l'experiència, els anys, ja et donen una mica de mà esquerra per saber, aquesta parola que no m'agrada molt, manar, o dirigir, o eh, procurar que un producte surti digne. A mi quan em dius, el teu programa què tal? Diu, no sé si és bo és dolent, com a mínim és digne. I procuro que entre quarts de 3 i 4, doncs, el producte sigui digne. Tot i que, com diu aquell tot i que eh, el món de l'esport cada vegada s'està posant més car i més difícil fer una informació lliure, és trist que per parlar d'una pilota no puguis ser lliure, però no és fàcil i no passa sempre. Tot i que eh, no acaba sent fàcil que tinguis un protagonista a l'hora que tu vols per parlar per telèfon. Quan vam parir el que has dinat, jo li volia posar de títol Piquet informatiu. Per què? Sí, sí, no em miris. Piquet informatiu. És un títol d'un programa informatiu, té un punt de mala llet, Piquet informatiu, de dir, eh, què passa? Aquí estem, Piquet informatiu. Bé, bueno, entenc que era una mica provocador, a mi m'agrada provocar una miqueta abans parlàvem de la provocació, de la seducció, el voler agradar, hi ha una barreja, hi ha una banyera de fang eh, amb molts productes i, i, i, que pot, eh, i que es pot ajuntar, pots ajuntar sabors de, de, de, de diferents temes. M'explico, m'explico. Amb <clears throat> un exemple que he tingut aquesta setmana, amb un exemple que vam tenir ahir, dijous, abans de fer el que has, dinat. que has dinat, comença a quarts de 3, 14.30. I tenim dues reunions, una a les 10.30 i una altra a les 5 de la tarda, preparant el programa de l'endemà. A les 5 de la tarda, del dimecres, preparem que a l'endemà, doncs, mira, des que Espanya va guanyar el Mundial, anem darrerada de Vicente del Bosque. Vicente del Bosque, que és un home normal, que sembla que no si li han pujat els fums al cap. Vicente del Bosque, seleccionador espanyol de futbol. Bé, bueno, doncs jo crec que també amb una hora i mitja, aquest home que és campió del món, doncs té 10-15 minuts. Molt bé. I des de feia unes setmanes teníem lligada la presència de José Antonio Camacho, entrenador de d'Osasuna i exentrenador d'espanyol. Per què? perquè a través de la pàgina del Facebook del que has dinat van fer una enquesta entre els seguidors sobre qui era el millor entrenador de l'Espanyol de la història i va sortir amb el major número de vots Valverde i Camacho Què passa? Que Camacho està amb l'Ossasuna bueno, i quan l'Espanyol va rebre l'Ossasuna fa unes setmanes Camacho no ens podia atendre bueno, Doncs curiosament, ahí dijous tenim l'Okei d'Ossasuna del cap de premsa d'Ossasuna que ens diu Sí, sí Camacho ens pot atendre, però haurà de ser gravat. A mi les coses gravades, tu no, a mi... La vida en directa trucada en directe, però no, gravada a la 1.30. Bé, bueno, graves a la 1.30, pot passar, si aquest home té un dinar mm, i no pot atendre en directe, ja està. I del bosque, gravat, a les 12. Bé, bueno, és del bosque, té molts, té molts actes, és un home molt ocupat, Vale, es conseller de Iberdrola, fet conseller d'Iberdrola. Pam, bueno, pues jutan. Davant, gravem del bosc, vale. Te dret, té dret, és campió del món i jo no. Bueno, pues gravem del bosc. Parlem amb la cap de premsa de la Federació Espanyola. Oi. No és es que acaba de sortir duna recepció de, de Letícia, bueno, i Letícia Ortiz y, no que us lo pongo al telèfono que serà breve. No serà breve. No le haré dos minutos, Vicente, qué tal los recuerdos que... que... No, no, no, no, yo voy a hablar una buena estona con aquel señor que es campeón del món y que ha conseguido aplegar a un buen número de futbolistas con un lenguaje no violento, con un fútbol digno y habrá que me explique qué sensación tiene, qué quiere de gran, si quiere entrenar al Madrid una otra vez, bueno, ya está. Bueno, bueno, es que le he oído ahora una cosa con el, abog con el abogado y... Uy, qué poco me gusta esto. Nos presentamos ahí dijous a la una de la tarda. A les dotze havíem de fer Del Bosque i a la una de la tarda, clar, tu tens, començó el programa, obro amb Del bosc clar, perquè la SER i la COPE i Ràdio Nacional tindran Del bosc doncs, una vegada, no cada dia, però una vegada cada, cada mes o cada mes i mig. Com Ràdio és una emissora que té moltes emissores locals que connecten i no pots ni vull parlar de Del bosc cada dia, perquè ja fan altres ràdios i no és el paper de Com Ràdio com ràdio parla, doncs, els dimarts parlem 20 minuts d'hoquei patins, els dimecres parlem 20 minuts de bàsquet, els dijous parlem 20 minuts de, de handball. Bé, bueno, i del handball, evidentment, no només del Barça, perquè hi ha més territori, perquè Catalunya no és només Barça ni, ni l'esport, no és només Barcelona ni les és només Barça. Parlem de molts indrets de Catalunya. Bé, bueno, ens presentem ahir a la 1 25 de la tarda que del Bosque té apagat el mòbil. que jo feia a la taula de redacció de Com Ràdio. Què està passant? Perquè clar, tu dediques la primera mitja hora del programa entre titulars, salutacions, que anuncis del bosque, ja són les tres. Tens mitja hora ja plena. I a l'1 i 25 no. Anem a trucar a Camacho. Anem a trucar a Camacho, fem Camacho, perquè aquesta dona, la cap de pensa de la federació, no ens passa del bosque. Nosaltres, prèviament, al de matí, ja havíem anunciat al Facebook del que has dinat, avui Vicente del Bosque Eh, el que has dinat i després José Antonio Camacho recollint les vostres propostes bueno, ni del Bosque ni Camacho <coughs> Una a 30, truquem Camacho no l'agafa 1 a 35, no l'agafa bueno, haurà sortit de l'entrenament esperem a tres quarts de dues truquem a Camacho, no l'agafa truquem al cap de prensa de Osasuna, Oye, tx, no, és es que no el cogerà que no lo cogerà Se ha deixat el mòbil en la ciutat deportiva de Osasuna, en Tajonar, i no ho he llamado al telèfon de casa. El su número de casa no lo quiere dar, perquè és casa seva i no el vol donar. I, per tant, no... no... no... ¿Lo queréis gravar a la tarda? No, jo la tarda no vaig a la ràdio. No jo fa la reunió mi llargó. No, no, ja íbamos un mes preparant l'entrevista en Camacho. Si s'ha deixat el mòbil... Clar, lo lògic aquí és dir... el se lo pierde. No, no. Jo m'ho perdo, perquè tinc tres quarts d'hora de programa, la mitja hora prèvia del Bosque i el quart d'hora de Camacho, bueno, calla, calla, que sortirà del Bosque. Aquella dona, la cap de pensa de la Federació Espanyola, deu tenir, no exagero, eh? com 50 trucades perdudes de Com Ràdio. Us ha trucat a vosaltres? Si a les 12.05 ha dit, sí, sí, sale de l'abogado y te lo pongo al teléfono. Les dues i vint i no tenim ni Camacho ni Del Bosque. Per molt Twitter i molt Facebook, eh, avui el programa és igual. Bueno, és un risc, és un risc i ara és una mena de divertimento. Per què? Doncs pues perquè ho expliques i ha salvat un matchbol. Perquè a les dues, a un quart de tres, a les 14, 15, ja dius, ui, que olor ha muerto, que mal ha pintat això, Del Bosque no el tindrem, allò que dius, oh, antes d'entrar de al en restaurante... Les coses o es fan bé, perquè jo em vaig preparar una entrevista de quatre fulls, allò de «Usté, tal, tiene un hijo con síndrome de Down, lo dijo subir al, a l'autocar cuando van a la selección, que sensaciones humanas...». Bueno, una entrevista que dius <coughs> «Vaig a fer-me un traje». Del Bosque no està. son las 14 i 25, i truco a Maciño, que és el pare d'un tío que juga al Barça, que es diu Tiago, que és veu que li juga molt bé a la pilota Maciño és que va jugar al Celta i al València i que és un jugador de futbol, tal... I Maciño ens pot atendre en directe. I jo, que bé, menys mal. Comencem el programa, titulars, bueno, jo he parlat des del meu mòbil, he trucat al Maciño. Bueno, a les 14.40 el truquem i parlem de, i parlem del seu fill, Tiago, que no ha jugat amb el Barça B, amb qui té contracte, i quan juga al primer equip no juga, perquè com que és el més petit, Guardiola no li dona minuts. Per tant, no està ni al B, ni al primer equip del Barça. Parlem amb Maciño. Jo he amb Macinho a les 14.20. Fem els titulars. Molt bé, d'aquí a un minut, en directe, una persona vinculada a un jugador del Barça. Aixeco el cap i en diuen des del control. Maciño no l'agafa. Era una broma. Maciño el va agafar i vam entrevistar a Macinho. Bueno, I vam arribar fins a les 3. Amb Camacho, con que el mòbil se'l va deixar a la ciutat esportiva d'Osasuna. van poder solucionar la papereta perquè hi ha un angelet que es diu Baena, Raül Baena, que és un jugador espanyol que, amb l'absència d'un jugador espanyol que es va lesionar, que es diu Aldo Dúcher, pues possiblement jugui demà contra el Màlaga i Baena ens va atendre. Per tant, van substituir Camacho i Del Bosque per Macinho i Raúl Baena. Va quedar digne. Bueno, és un risc però això és el negoci, i evidentment no diré no m'agrada gens aquesta feina, com a mínim tens la satisfacció, no hi ha ja l'orgull, sinó la satisfacció de dir, ostres, doncs mira, de vegades, doncs passen coses com aquesta, per què no a un restaurant, pots esperar la comanda de, jo què sé, de 100 bistecs perquè tens un casament, i el senyor que porta la camioneta punxa. Això pot passar, doncs a la ràdio també passen coses com aquesta. Això ens va passar ahir, no és fàcil fer un programa de ràdio amb protagonistes en directe. Quan van parir el que has dinat, piquet informatiu, doncs la meva idea era... Tothom, quan va sopar, en aquest cas per l'horari de programa, quan va dinar, una taula de 4, veus quatre mòbils sobre la taula. Anem a sopar i el mòbil a la taula pel que pugui passar. No passarà mai res. O sí, o que el nen o que la nena arriba tarda, però com a mínim els mòbils sobre la taula, perquè si els deixo al bolso no l'escolto. Quatre persones, quatre mòbils. Sis persones, sis mòbils. Acaba el sopar, divideixes per quatre, molt bé, i acabes, cadascú agafa el seu mòbil. El meu plantejament a la direcció de Com Ràdio era, tindrem tothom en directe, perquè clar, tothom a aquesta hora està dinant i no costa rèdio. Eh, perdona que m'estan fent una entrevista que em truca el Sergi. Sí, hola. Bé, bueno, el que era una cosa tan senzilla és impossible. És impossible perquè tothom a aquesta hora, el que per tu el plantejament de fa un any i mig o dos és molt senzill i molt fàcil de dir bah, tothom està dinant, tothom l'agafarà, tothom està dinant i per tant està dinant. hi ha molt poca gent que l'agafi. Molt poca gent. hi ha gent perquè omplim cada dia, no sé com, encara, hora i mitja. Però al final, la gent, i quan parlo de la gent és veiem si em surt bé l'equació. Com més alt és el nivell d'ingressos de l'esportista, més maleducat i més imbècil i menys s'agafa el mòbil quan et truques en directe. Aquesta és l'equació. Tot va en funció dels diners família. Tot. Tot. Tant és així, s'està posant tan car, entre cometes, tenir un protagonista en directe que, bueno, eh una altra casa d'aquesta setmana, d'ahir. Els jugadors del Màlaga, Màlaga, no Real Madrid, no Barça, Màlaga, que juguen demà a Cornellà al Prat, parlen els dimecres, parlen els dimecres. És a dir, la situació informativa ara per fer un programa no és com la de fa, no fa gaire, 10, 12, 15 anys, que tu anaves a un entrenament i agafaves els jugadors que volies. Tal. A la NBA, els periodistes, Entren els vestidors, els jugadors estan dutxant, no hi ha cap fotografia d'aquí, no, no, no, no, ja sé que és una altra cultura, ja sé que som, anava a dir, ho diré, som molt, molt, molt llatins, diguem-ho així, i que possiblement aquí això no passaria. Però a la NBA, insistint que sé que és una altra cultura, els periodistes entres amb les càmeres i no hi hauràs cap càmera que baixi el seu plànol, no, no. Parlen amb els jugadors, uns surten amb tovalloleta, altres sense tovalloleta, no hi ha cap comentari, no hi ha cap referència, no hi ha cap interviu, no, no, no, parles, t'atenen, ara sí, quan s'acaben els 20 minuts d'atendre els mitjans, s'acaben els 20 minuts, gràcies a tothom, i ja està. Aquí els jugadors del Màlaga, no, espanyol Màlaga, parlem amb un jugador del Màlaga, parlen els dimecres, tots, no, el club decideix quins jugadors parlen i segurament posen, per ser una emissora de fora, a un o a dos. I l'has de gravar, que ella a les tres fa la migdiada. Bé, bueno, vés a la merda. És que al final al final no pots fer el producte que tu vols. Estem parlant de Màlaga, d'un senyor que es diu Aponyo, que juga a futbol. Bueno, I no pot ser Arnau. Arnau va jugar al Barça, és porter del Màlaga i possiblement jugui demà a Cornellà al Prat. Parla català, i com a mínim, mira, parla un tio Màlaga en català, escolta, aquest sembla, el Barça, ara, Valdés, tal, demà, coordinar el Prat, has vist l'estadi? No, no, no, no. A Ponyo. Els dimecres. Mira que Com Ràdio, Josep, mira que Com Ràdio fa un servei extraordinari perquè el Màlaga, com a club de futbol, té una emissora que transmet a través del seu web, malagacf.es, malagacf.com. I va un tio del club a fer els partits del Màlaga per la web del Màlaga. I va a la cabina de tots els equips de primera divisió. Quan va al Camp Nou i quan va avançar a Montjuïc, ara Cornellà al Prat, qui li deixa la cabina al Màlaga? Com ràdio. Per aquesta regla de tres, jo el dimecres pensava, bueno... A poño. Oye, pero es que vendréis, es que, que os dejamos... Ja, ja, ja, pero es que... El cap de comunicació del Màlaga. Bueno, ara manda un jeque àrabe allà al Màlaga, ha comprat el club diu ja està. A poño. Pues que, no, la graves el dimecres, resposta al cap de premsa, la gravas el dimecres i la passes el divendres. Bueno, pero es que el divendres, avui, jo em tio amb unes patilles que es diu Pellegrini que va entrenar al Madrid i des d'avui és entrenador del Màlaga. Ha canviat. O sigui, sea, l'entrevista que jo puc fer el dimecres no me la, guard, no me la puc guardar perquè igual el aponyo de turno es lesiona i no juga. Perquè l'entrenador justament aquests dos dies ha canviat. Perquè l'espanyol ha tingut un lesionat que es diu, insisteixo, dúixer, que no podrà jugar diumenge, dissabte, i canviar una mica la, el sistema de joc de l'espanyol. Aponyo el dimecres. No pots, no pots, no pots, no pots. Escolta, si vols, la proposta que ens donaven a la roda de premsa que fa el míster, el míster és un, bueno, un noi que han posat ara a cavall entre l'anterior entrenador i el futur, a la roda de premsa que fa el, dimec el divendres, que han fet avui, en diu el cap de premsa, poso el telèfon a l'altaveu, diu, escolta, no, no, no, no gasto tonteries. No el Barça B. El Barça B juga al mini estadi Mitjana d'assistència al ministadi, 800 seguidors. 800 seguidors. El culer, jo no ho soc, no el criticaré, em venen ganes, però no el criticaré. El culer eh, s'enorgulleix de tenir una pedrera com la que té, i té una gran pedrera, té una gran cantera. Alguna robada a Sant Adrià, la ciutat esportiva de l'Espanyol, no ens enganyem, alguna, no tots, alguna. No passa res, no passa res. Però té una gran cantera i ara estem veient els, els fruits d'aquesta cantera que està aplicant Pep Guardiola formidablement. Segurament el soci del Barça vol veure el producte d'aquesta cantera al Camp Nou i no al Ministadi, Pedro, Sergio Busquets i Fabi. La cantera que està jugant ara amb el Barça B de Luis Enrique és fantàstica, és molt bona, i des del club es pregunten per què no va la gent al miniestadi. Està jugant a segona A. És l'únic filial al costat del Vila Real B, que demà, per cert, s'enfronten al miniestadi, tots dos, d'un club de primera divisió. És l'únic filial, la resta són clubs, tal qual. I el club es pregunten per què no va la gent al miniestadi. Els jugadors no parlen. Els jugadors no parlen, és a dir, no parlen als mitjans de comunicació. Tenen la possibilitat humana de parlar, ells estan exercint aquest exercici de la parla, és a dir, saben parlar, eh? però als mitjans de comunicació el club els prohibeix parlar. Per què? La resposta és no considerem aportú. Qui ordena aquesta decisió és Luis Enrique, que és l'entrenador. Ah, que parla Luis Enrique? Tampoc. Luis Enrique el míster del B, un home que ha jugat al Madrid i ha fet així amb la samarreta del Madrid quan ha marcat 5 a 0 al Barça i que ara està que en Barça i està acceptat per tothom que és culer i no passa res i no passa res bé, bueno, doncs prohibeix parlar als seus jugadors durant la setmana per evitar problemes bé, bueno, molt bé ell no parla durant la setmana, ni la roda de premsa del dia anterior al partit sempre envia el segon, un tio que es diu Joan Barbegà Luis Enrique només parla després dels partits i parla del partit. Tu no li podràs preguntar mai a Luis Enrique si aquest jugador que es diu Gefren no ha jugat avui i demà tampoc juga amb el Barça de Pep Guardiola perquè Pep ja té 18... No, no li pots preguntar. Només parla del partit. Al club es pregunten per què no s'omple el mini. Bé, bueno, doncs pues igual si comencen a parlar una mica els jugadors... Ja a fer caliu, ja a dir, ostres, vine i acompanya-nos al mini perquè no ve ningú, igual aquesta és una de les respostes, o és la resposta. Després volen que s'ompli el mini. Vam fer un estudi al programa d'Esports de Com Ràdio i van comprovar que fa 10 anys, 15, quan jugàvem de la Penya, Guardiola, Celades, López López, Nayim, el mini estava pràcticament ple, i tu anaves a un entrenament, parlaves amb l'entrenador, Quique Costes, parlaves amb els jugadors, no passava res i la gent hi anava a veure un partit de segona divisió A. Ara no. Ja no parlem del Barça o del Madrid. Ja fan rodes de premsa directament. No cal, si vols, no cal anar l'entrenament. Barça TV o Gol Televisió et fa la roda de premsa en directe de Guardiola, de Piqué, on és un jugador. Cada dia surt un jugador. No cal... No cal anar allà. La veus de la ràdio, la veus des de casa, la graves i directament mm, fas l'extracte de les declaracions. Això alguna vegada ha passat també al bàsquet, en unes situacions irrisòries. Què vull dir amb això? Barça de bàsquet de l'any passat. Tu has de demanar un jugador abans de que es disputi la fase final de la Copa del Rei. Bé, bueno, doncs tu demanes el jugador... Eh, i te'l posen abans de disputar la final. Molt bé. El Barça guanya la final de la Copa del Rei de bàsquet, i tu no vas allà perquè entens que, com a ràdio pública, doncs, eh, bueno, tens eh, altres eh, obligacions de gastar-te els diners que no anar a una final de la Copa del Rei de bàsquet. Pot ser que sí. Bueno, aleshores s'acaba la final i tu demanes a un jugador no he pogut anar a Bilbao, que s'ha jugat la final de la Copa del Rei, posar un jugador. No, no, és que m'ho tenies d'haver dit abans, però si abans no s'ha jugat la final, clar, jo no puc dir-te que em posis el jugador clau de la final el divendres, i això el que era cap de, el responsable de comunicació del Barça de bàsquet no ho entenia. que és molt fàcil d'entendre. Jo no puc demanar-te a un jugador de bàsquet que fa l'últim triple de la final si no sé el divendres si el Barça va jugar la final. No ho entenia, no ho entenia. i això no és fàcil. En tot això us vull dir que no és fàcil eh, fer un programa de ràdio, tot i que el plantejament previ semblava que sí seria fàcil. I, bueno, un esportista dina, t'agafa el telèfon, hola, hola... No, la gent vol, eh, vol menjar la paella calenta, la gent vol menjar la paella calenta, la gent no et vol atendre, als futbolistes ja li va bé... I els hi va bé eh, no parlar perquè per això fan rodes de premsa i un cop fa la roda de premsa se n'obliden i no volen problemes. Tampoc el 90% dels futbolistes són eh, els savis eh, de, de la ciutat. No deixen titulars d'aquells, oh, que bé que parla aquest futbolista. Estàs acostumat a rebre una bona col·lecció de tòpics i estàs una mica fart de vegades d'escoltar, de, doncs... La veritat és es que, com tu m'ho bien dices, jo crec que són els tòpics de sempre. Tu ja saps que això ho acabaràs tenint. Però, tot cas, ni tan sols això, ni tan sols tenen Insisteixo, la relació periodista-futbolista, perdó, la relació periodista-esportista és millor quan... El compte corrent de l'esportista és menor. Tu, amb un futbolista de segona divisió, pots anar a fer un cafè. Ja no dic amb un jugador d'hoquei patins, amb un jugador de... amb un gimnasta o amb un karateca és igual. Truca'm on vulguis que jo t'agafo el mòbil i t'atenc. Segurament perquè són esports que estan acostumats a sortir a un breu a la pàgina 42 del Mundo Deportivo. Tenis-taula. Nosaltres cada setmana parlem de tenis-taula. Estem encantats. Per què? Perquè és un esport que tots hem jugat, perquè tens facilitats, perquè al càmping tots hem jugat alguna vegada a tenis taula, eh, contra el xino que té la rulota allà davant, i intentes guanyar-li. Vale? I la predisposició dels esportistes d'esports no majoritaris, és a dir, de no futbol, és extraordinària. Fins i tot, a l'hora de parlar amb un jugador del Barça de bàsquet, no té res a veure a l'hora de parlar amb el llenguatge, amb el discurs, amb les pauses, amb la formació de les frases... És a dir, un futbolista de primera divisió difícilment et farà una subordinada. No, no, no. Sujeto, verbo y predicado. Ja està, surten d'aquí. La resta, de debò, que fa goig, fa trampar i t'agrada cada vegada més el teu ofici quan parles amb una persona que no fa futbol d'anta competició que no fa futbol d'alta competició. Hi ha alguna excepció, però de bo que tu passes bé. Això lligat amb les xarxes socials? Bé, bueno, abans li diria al Josep, això de les xarxes socials està molt bé, el Facebook, el Twitter, el Facebook està molt bé. Estàs fent una copa a la una de la matinada, fan una foto i els dos minuts la tens al Facebook. Està molt maco. De cara a l'audiència està molt bé perquè dius avui tindrem del Bosque, voleu fer preguntes? Després no el tens, però bé, bueno, és igual i vas tenir seguidors del teu programa però a mi la ràdio la ràdio, el que dèiem abans són músiques són veus són silencis a mi ostres, el Facebook és Anna de Llufriu ens diu que no sé què, no sé quantos Josep de Porreig ens diu que no sé que no sé quantos Antoni de Vic ens diu no sé que no sé quantos a mi la ràdio m'agrada escoltar la veu que té Anna i el català que té Anna, des de Llufriu, la veu que té Josep, des de Porreig, la veu que té Toni, des de Figueres, que segurament serà molt diferent a la meva i tindran un català un català molt diferent al meu. Això segur, això segur. Però és ràdio, és ràdio. I a mi aquesta moda, que ja no és més que moda, sinó que és una necessitat, com a mínim d'ofici, pel Twitter o pel Facebook, Tenia un seguidor que ens diuen «La porra, 2 a 0, 1 a 0, 3 a 1, 4 a 1, 3 a 0». Està bé, però radiofònicament, jo tenia un tio al costat que em digui «El Josep des de Porreig, 1 a 1, el Toni des de Vic, 3 a 0». Que truquin. Això sembla un pas enrere per la ràdio. Per a mi no és. A mi el pas enrere és dir un llistat, un xorrisso de noms de, de, de 25 noms i de marcadors amb la veu d'una persona. Bueno, per mi això, exactament això, és anar cap enrere. Radiofònicament parlen. Tot i bueno, és que no, no fugirem de les xarxes socials i dels comportaments que tenen els oients, que estan lligats als ordinadors i que molts d'ells, no oblidem, estan escoltant el programa per internet perfectament amb una qualitat semblant a la que podia escoltar a través d'una MP3, una ràdio portàtil o el que sigui. Allò de la ràdio a la cuina, malauradament família s'està morint. O sigui, allò d'escoltar la ràdio a la cuina, tant de bo, eh? però hi ha molt poca gent. La ràdio doncs, a la cadena de música de casa o amb un transistor que tu tens als dos auriculars i t'aïlles del món, o vas pel carrer o al cotxe. La resta... està I per això... Tampoc ens va malament, evidentment, no de fugir d'aquests nous sistemes de comunicació. Emetre el programa d'Esports de Com Ràdio via internet o fer les transmissions de l'Espanyol o del Barça per Com Ràdio via internet, home, també té el seu punt xulo. De dir, bona tarda, hi ha un senyor que ens està escoltant des de Madagascar. Ostres. I amb una qualitat semblant com si estigués escoltant a Porreig o a Vic o a Figueres. Home, doncs té el seu punt, que diguis, escolta'm, estic a Connecticut, Estats Units, són les 3 de la matinada, vosaltres esteu jugant al partit a les 8 del vespre, felicitats per la transmissió, escolto cada diumenge el partit a l'Espanyol. Home, té el seu punt xulo i el seu punt de, si voleu, de romanticisme, dius, estic, que bé que la meva feina, que podia ser vendre bolígrafs, vendre ampolles d'aigua o vendre sabates, que les podria arribar a vendre a Estats Units o a Magascar, les estic venent ara mateix en directe bueno, doncs per aquest punt de romanticisme que té la ràdio. Per tant, no defugirem d'aquestes xarxes socials. Aquestes paraules que jo estic fent ara mateix a les 21 hores i 55 minuts s'estan emetent per internet i per tant una persona que estigui per internet mitjançant ràdio i porreig, una persona que estigui a Madagascar, a Connecticut, o a Estambul, estarà escoltant aquesta, aquestes paraules. Anava a dir aquesta xurrada. Bé, bueno, sí, segurament aquesta xurrada. Però té el, seu punt, té el seu punt, de si voleu, de seducció, de, de, de, de romanticisme. I dir, ostres, si jo estic aquí, a un hotel d'Estanbul, he anat al, al web de Ràdio Porreig i estic escoltant aquell tio, el Sergi, que està parlant de tonteries. Bé, bueno, doncs, segurament perquè la ràdio no l'agafa... Hm? és difícil que agafi Ràdio Porreig des d'Estanbul, però sí via web, i per un preu irrisori. Bueno, doncs, aprofitem aquestes possibilitats tècniques. A casa meva, tinc un pis molt petit, molt petit, eh, bueno, m'he muntat un estudi de ràdio, un estudi de ràdio, vaig a dir-ho, sí, sí, jo he fet algun partit a l'Espanyol d'aquesta temporada des de casa, i en pijama, No heu notat. És que no es nota. Tècnicament és una possibilitat que, que tenim i disposem. No sóc l'únic, no sóc l'únic que fa això. I ara ho diré, tampoc és cap misteri. Hi ha una possibilitat tècnica que es diu una línia d'alta qualitat telefònica que es diu XdCI RDSI. Que és una línia, és un telèfon tal qual, però té el doble de qualitat que un telèfon normal. I per tant, el seu senyal és important. Exacta,, casi casi exactament igual, el de una línia microfònica. Per tant, tu estàs a casa escoltant el partit. Per ràdio, a través dels auriculars, o el tens posat a la cadena del menjador, o estàs al cotxe escoltant. I us diré un exemple molt clar: El partit que va jugar al Madrid contra l'Espanyol, Partit de lliga que es va jugar fa un mes aproximadament, el van fer per, per TV3, o no, per Can Pluliga, bueno, el van fer per la tele. Jo estava a casa. Jo estava dirigint la transmissió com faig habitualment. Demà, per exemple, vaig a l'estadi. Mm? Espanyol-Màlaga, demà a les 10 de la nit, una hora boníssima per fer futbol. Doncs jo demà vaig a l'estadi. Si juguem a casa i em quedo a casa, ja para. Tècnicament, tu no notes mai cap diferència de so entre el meu àudio, la meva qualitat de so, que jo tinc des del micròfon de casa, el micròfon de casa, tenia tres persones a l'estudi de Com Ràdio, jo a casa amb, amb l'aparell de ràdio i un monitor veient el Madrid espanyol. A Com Ràdio, Estudi Central de Barcelona, tenia tres persones que estaven mirant la televisió a un estudi, tres persones que fan l'Espanyol. I a Madrid, al Bernabéu, tenia el tio, l'Eduard Cabré, que estava fent la narració. Ell estava al camp, a una cabina, tres persones a Com Ràdio i jo a casa. Bé, bueno, fonogràficament, la qualitat de so, tu no notes, o sigui, o treballes a la ràdio i dius mmm, igual hi aquí alguna persona que tal, tal, només per la qualitat del micro, però el micro és bo, per tant, no hi ha cap dubte, de que tu puguis, no hi ha cap senyal de que tu puguis dubtar de que aquest està aquí o aquell està allà. Jo des de casa hi en pijama, en aquest cas perquè tinc el permís de la direcció de Com Ràdio i en segon cas perquè a l'endemà m'havia de llevar a la 5 del matí per fer un montilla gravar en Polònia bueno, escolta'm, si vas a la ràdio entre que plegues tal, comentes la jugada bueno, clar, jo estic a la ràdio aca va acabar el partit a les 12, van fer vestidors roda de premsa de Mourinho de Pochettino, s'acaba el partit vale, gràcies tots, són quarts d'una fins aquí la transmissió de Com Ràdio, gràcies, bona nit què? Ha anat molt bé? Vale, Déu. vaig fer amb els peus, rac, rac sabatilles i a dormir això es pot fer per tant, això és una possibilitat que ens ofereix la tècnica, com la mateixa possibilitat que ens ofereix doncs, eh, el poder escoltar una ràdio per internet. Bueno, Aprofitem-la. No diré ara que faré tots els partits de ràdio de l'espanyol des de casa i en pijama. No ho diré. Però aquest dimarts... Aquest dimarts hi ha partit de copa que no és apassionant. Juguem Espanyol Valladolid. A nada van jugar i va guanyar l'Espanyol 0-2. Hi haurà 4 gats a Cornellà al Prat. Home, a Cornellà al Prat un dimarts, que anirem 4 gats. Passar fred. Acaba la transmissió a les 12.30, un dimarts a la nit. Agafa la ronda. Tiqui -tinc, tiqui -tinc, tiqui -tinc. Clar, perquè tu no dius gràcies bona nit, no, no. 12.30 dius gràcies bona nit, reculls, tal, no sé què, agafa els papers, comentes amb un, bueno... Una, treinta, tres quarts de dues a casa. Aixecat a les cinc, perquè a les sis tens un cac del Montilla perquè dimarts, que em veig amb l'Artur Mas, que tinc moltes ganes. El de debò. Home, si estàs a casa i pots fer gràcies, és tot. Són quarts d'una, fins aquí la transmissió. Déu, bona nit. Que ha anat bé? Sí. Fas amb els peus. Clac i clac. Deixa les sabatilles i vas a dormir. Home, guanya sobre i mitja. Gràcies. Això què guanyarà? Si jo faig per vosaltres. Això ho guanyarà perquè jo estaré més desperta a l'hora de fer el monòleg que allò de catalans! He cridat perquè he vist dues persones que ja han caigut aquí. Eh? Sí, i una encara, i una encara està allà. Eh? Catalans! Ara! Bé, ja està, ja està. Eh, tan en tan... Eh? Això, això, va, això serveix de molt a les conferències que faig. Foc! Foc! Sempre hi ha algú que diu, hòstia, hòstia. I perquè podré estar més despert a l'hora de, clar, si a les 6 estàs al plató t'estan maquillant, bueno, maquill... caracteritzant maquillant, no? En aquest cas, eh, per fer una gravació, doncs eh, no és... Eh, el millor que et pot passar és si et saps el guió perquè ho tens des de la tarda anterior i més o menys t'ho has memoritzat i ho tens més o menys al cap, doncs si pots guanyar hora i mitja, doncs ja està. Per tant, aquest dimarts, si escuteu com ràdio, escolteu bé com ràdio. Eh? Igual vaig al camp, igual vaig al camp. Igual no, no serà cap crim. Carlos Herrera, recent Premi Ondas d'abans d'ahir, ha vegades que fa el programa des de casa seva a Sevilla i no té cap problema i ell va rebent als convidats o bé a casa seva o van a onda Cero Sevilla o van a onda Cero Madrid i ell, ellM robalcava què tal bons dies, hola bons dies no es veuen però que estem parlant de ràdio o de tele que és millor la ràdio perquè veus el personatge i ha la presència física jo sóc molt de tocar quan venen Eh, quan venen convidats al programa. El que has dinat té poques, eh, pocs convidats en directe perquè l'hora no és la millor hora per anar a un programa de ràdio. Entre dues i mitja i quatre la gent està dinant, no ens enganyem, no ens enganyem. Et poden atendre per telèfon? Segurament no. I si són futbolistes de primera, segur que no. Però, escolta'm, eh, hi ha vegades que sí que han vingut persones a l'estudi. A l'estudi, en dos anys i mig de programa han vingut Jordi Areu, Jordi Pujol, només Jordis, Alfons Arús, Zubizarreta i Pochettino. Mireu quin còctel més estrany. Però han vingut aquest cinc. I és veritat que a mi m'agrada, ostres, doncs com a mínim tenia el personatge cara a cara. Però entenc també que és una hora que la gent està dinant. I dines a la l'1.30 i vas a la ràdio o dines a les 4. Clar, jo hi ha dies que acabo el programa i començo a dinar. Pràcticament com els alemanys al el càmping, que a les 4 ja estan sopant que és una hora impròpia, però és l'hora que tenim i és, i és l'hora que, que, bueno, que hem de procurar agradar i procurar que la gent es quedi amb vaig a escoltar el Sergi no fas malament bueno, que et diguin això ja és alguna cosa després de 52 anys de feina 53 segurament hi algunes persones aquí, que esteu aquí, despertes, que direu, bueno, i Montilla què? Mm? Jo ho entenc, jo ho entenc. Eh, si fem cas al gran Íñigo, torna al principi, tu vales el que val el teu programa. Últimament al carrer, a Barcelona, el, el, fa més i mig dos, tu notes, tu ho notes. Eh, el que passa és que la sensació és, oh, pobre Sergi, és a dir, el que fins fa, eh, ara m'explico, ara m'explico, el que fins fa no gaire era, ei, que ei, eh, president, una foto, sí. Tu ja saps que quan et dediques a això, com a mínim, has de ser obert perquè tu fas una feina perquè la gent la vegi. I la gent, una estructura en 3D com aquesta que veieu aquí, que veu a casa, amb una estructura en dues, en dues dimensions i reduïda, dius, hòstia, però pues no és gordo, hòstia, però pues sembla més gran. Bueno, a la gent jo entenc que li faci il·lusió veure si el programa t'agrada correcte. Per tant, jo sempre he dit que si et dediques a aquest ofici, no has de posar mala cara, tot i que bueno, puguis tenir un mal dia, que tinguis migranya, que tinguis una visita amb l'advocat, que tinguis mil incendis, però bueno, jo sempre procuro ser directament proporcional parlo de mi, eh? A l'amabilitat amb la qual la gent em fa el primer contacte. La gent és imbècil, jo més. Això passa. És a dir, anar a l'illa diagonal i que facin... Home, Sergi! A mi no m'agrada. Mal... No has vist la meva esquena? No has vist que em fa massatges cada dia? Que em fa mal l'esquena, a mi... Què passa, pressi! A mi això no m'agrada, no ens coneixem, no ens coneixem. Ja sé que et fa gràcia, però no hi ha confiança. Per tant, fotos, autògrafs, el que vulguis, les hores que vulguis, i sempre amb el nom. Això de fer un... Té una firma. Això és un... això és un... Per mi és una falta d'educació. Escolta, pots signar? Sí, mira. Ala, adiós, vete. No, això. Com a mínim posa el nom. Jo ja fa anys que si m'arrossego, no m'arrossego, sinó que faig coses, i ja sempre he pensat que els autògrafs o les fotos has de tenir una mica de predisposició. No som els Beatles, no som el Bisbal, són persones que, en funció del teu producte, un any estàs aquí, que fas Polònia, i l'any que fas Varsovia estàs aquí. Per tant, sempre, sempre, sempre procurarem no canviar, a mirar que passin els anys, tinc 28 i mig, sempre has d'atendre, sempre, si pots, si pots. Sempre no és possible, sempre no és possible. I ara, com us deia, el darrer mes, mes i mig aproximadament, el to que jo detecto pel carrer no és el to de fa 20 anys, 22 anys, perquè vaig començar molt de petit, no? Clar, tenia, 20, tenia 6 anys quan començava, fent personatges amb larús o allò que he dit abans amb larús con leche, que era un despertador radiofònic molt bo, per mi molt bo, queda lleig que ho digui, però molt bo. Eh, imitant el Lara o al Mendoza, fent allò del nas. Bueno, ostres, i semblava que s'acabava el món. I després hi ha altres etapes, doncs amb alguna fuente o amb el Basté, ostres, que també tu trobes a gust i vas treballant amb amics. I en aquest cas, després dels sis anys del any, de la seixena temporada del Polònia, estàs a gust perquè tu fas el producte igual de digne que qualsevol altra que no ha triomfat, però veus que té ressò per mil coses. Per mil coses, una de les quals pot ser doncs segurament per aquest to familiar, que a banda del tòpic de «hosti, que ho passeu bé» tal, és que és veritat i no és fàcil perquè comences a gravar a les 8 del matí i acabes a les 3 de la tarda. Bueno, jo sempre acabo a les 10, 10 i mitja perquè me'n vaig a preparar el programa de ràdio. Però no és fàcil estar a tantes hores i una vegada que t'equivoques fa gràcia, la segona també, a la cinquena et fa riure, però ja quan portes 12 i no et surt la frase ets tu qui es, posa, qui es comença a posar nerviós. I no és fàcil perquè la frase no la dius com, com, com l'has de dir i et poses nerviós i ja està. Per tant, com que el dia 28 s'ha d'anar votar, i últimament, malgrat que porto uns anys ja que faig coses i tu vales el que val el últim programa, la sensació que no et al carrer és «Hola, Sergi, què faràs a partir del 28?» oh. Bueno, doncs... Pues... Aniré, no sé, no sé... Jo quan el to és aquest pipa molt, t'ho eh? dic, pipa molt, diu, no, escolta'm, dona'm alguna cosa, no sé, clar, és que jo he viscut molts anys sense fer de Montilla, eh? I ell he viscut molts anys sense fer de Sergi. Eh? Per tant, eh... escolta, hi ha més personatges, també m'agrada molt escriure, molt, faig llibres de futbol, estic fent un llibre d'hoquei patins, ojo, que amenazo. Eh... Aviam si... Com sembla, faig un parèntesi, l'hoquei patins acaba sent un esport televisiu i hi ha pistes que estan posant el parquet de color blau i així es pot veure la bola. Porto 25 anys veient partits d'hoquei patins per la tele i el parquet és de color parquet, color marró, i la bola és negra i no es veu. Jo hi ha vegades que poso la tele en blanc i negra per poder veure un partit d'hoquei patins. Però bé, bueno, amb això sortirem. Per tant, enteneu que de vegades no és, no és del tot fàcil Eh, arribar a la, a, un, a la ràdio a preparar un programa quan aquelles casualitats de la vida hi ha tres persones seguides que t'han dit Sergi, sort el 28 eh, que t'estan enviant directament bueno, o a l'atur o, o a una muntanya no, no sé, Diu, no, escolti, no passa res faig altres coses no? bueno, és, el que hi ha, és el que hi ha en funció de l'educació de la persona i com t'afronta l'un contra un, entre cometes doncs, no passa res algunes vegades és desagradable i tu menges i ja està. Però hem d'entendre que, no eh, que, que no som persones, que són persones però que no són persones d'aquelles que hagis d'anar amb tres persones de seguretat al voltant. Jo esperava, em va dir el Josep, diu, et faran preguntes? Sí, ja Ara, molt bé. Uh, diu, igual algunes no són de ràdio. Bueno, molt bé, també estic disposat, no? I no sé si és el moment de començar a fer les preguntes o segueixo... Home, jo tinc corda, eh? Tens corda, tu? Sí, sí. Corda. El restaurant aquí no la tanca. <ríe> Fan tàpers, allà? Fan tàpers, sí. Ah. Bé, fem-li un fort aplaudiment, no? Gràcies. Això ho demanava Miliki. Deia, fuerte l'aplauso. Bueno, no tiene por que ser fuerte. En tot cas, gràcies. Sergi, s'està abusant de les xarxes socials a la ràdio i la televisió? S'està abusant perquè tu, per exemple, has dit una cosa molt clara, que és que no t'agradaria veure la ràdio només amb el Facebook o amb el Twitter, no? Mm. Sinó que penses, eh, ho has dit que el, el missatge eh. ha de venir a través del telèfon. Sí. Jo voldria sí. demanar eh, a veure si basicament s'està abusant. És a dir, no creus que més que abusar el que fa és ampliar la participació? És a dir, aquella persona que trucava per telèfon contínua, que trucava per telèfon i, a més a més, s'incorpora gent nova a través del Facebook o el Twitter? Bé, bueno, hi ha un element positiu, no ens enganyem, que és... A veure, no tota l'audiència d'un programa té per, què, té per què ser extrovertida, no tota l'audiència d'un programa de ràdio vol participar i no tota l'audiència d'un programa de ràdio eh, ha de trucar per telèfon, jo ho entenc. Jo quan era petit i trucava els programes de ràdio, un segon abans d'entrar per antena el cor anava a 2.000, aquella sensació de tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun, que dius i volies fer una opinió, un programa d'esports, o volies trucar un programa de, per demanar un disc, un tema musical, i és veritat que quan t'agafen el telèfon, sí, hola, d'on truques? De Barcelona, molt bé, un segon, eh, no pengis. I estàs allà escoltant, dius, ai, ai que entro, ai que entro. Per tant, aquesta possibilitat d'extreure la timidesa o gent que vol participar d'una altra forma, la tenim amb el Facebook i el Twitter. Gent que vol opinar, i des de casa seva, o des de l'oficina, o des de l'autobús, amb bitxos com aquest que tenen internet, Pots opinar i és una opinió enriquidora per, eh, per ampliar el debat, per ampliar el debat. Tu tens eh, la Tura a la conselleratura a l'estudi i tu has preparat deu preguntes. Però t'ho no has caigut que la conselleratura o el conseller Saura, doncs, en un detall d'última hora s'han trobat que uns papers d'alta seguretat de la visita del Sant Pare, doncs s'han trobat a un carrer de Barcelona i tu no saps, i en aquell moment tu tens l'ordinador i ho estàs veient, que no hi ha gent, t'ho reclamant, perquè l'equip està preparant l'entrevista que ve després, perquè ve el senyor col·laborador dels dijous a parlar de les plantes, i l'està reben home, hola, hola... Dic això com pot ser un altre exemple, però l'exemple més, més viu del dia no pot ser. Per tant, tu gràcies a aquesta eina del Twitter i el Facebook, doncs tens la possibilitat d'entrar en debat i generar una resposta doncs, doncs, que pot anar al Parlament sense que l'objectiu màxim de cada programa sigui al Parlament, i molt menys, no però que pugui donar elements per fer un judici o per tenir la teva opinió sobre la seguretat de la visita del senyor que ve demà. Ja està, com a mínim per això. Per això per a mi és important. Que és bàsic, home, bàsic, bàsic no és. Sí que és bàsic que tots els presentadors de programes de ràdio, tots tots, pràcticament tots, tenim un, un ordinador a la taula, tenim una pantalla a la taula i per parlem amb les persones que estan al control i per veiem les últimes notícies i per allà a través de la pantalla veiem el que ens diu l'audiència a través del Twitter o el Facebook. És important i és enriquidor. Aquí al final la informació és poder. És una frase feta, és un tòpic però és veritat. És a dir eh, Ens agrada tenir informació Després la farem servir o no la farem servir? Després sabreu que va una, a una xerrada al Sergi Mas al Fòrum 10 i sabreu que igual el Sergi fa al dimarts el partit des de casa. Bé, això ho sabreu. I bueno, igual tens curiositat per veure el dimarts, però com a mínim tu tens aquesta informació i ho saps. Segurament aquesta informació és lògic, al llarg dels dies de les setmanes s'anirà transformant en sempre ho fa des de casa i només fa la ràdio des de casa. Ja sabem que la pilota es fa molt gran i de vegades de forma injusta i mentidora, però és així, és així. Per tant, el que ens interessa és tenir informació de tot tipus, de tot tipus, de tot qualsevol abast, informació a l'hora de saber si les avui hauria cadires, informació a l'hora de saber si hem de pagar el cànon de, que sé, de de l'ajuntament de Procés, és a dir, la informació és poder, i tenir informació per aplicar-la després o no, és, és, és un plus. Què més? Què més? Doncs bé, suposo que hi ha preguntes per... Ui, suposo, suposo. Però la primera, la primera mai és fàcil. A veure, no, no us animeu? No us animeu? Bé... Estarà no animat el senyor del en restaurant, en altre, eh? Em pregunto eh? altre i hem fet una entrevista abans i em deia que precisament eh... Ah, que volen anar a dormir d'hora Que, que fan... volen a dormir sí Ara, Ah, jo, no, no, no, no, no, no, no. no jo, tinc ell... obert, jo tinc obert no, no. jo dormo molt poc Demà porc, pot sí. ser el programa de... no, demà no em fas demà no... Bueno, demà, demà, demà faig porti... l'espanyol a les d'hora a nit Per això, bueno, pot llevar tard no Hi cap problema no. Bueno, deixem-ho... Tinc una barbacoa a les 10 i la Franca del Penedès eh? Ah, molt bé, molt bé Una doncs. barbacoa del Polònia, a més a més Serà molt preciós, serà molt simpàtica <coughs> No... El que em deia abans és que precisament que s'ho passen molt bé gravant a Polònia i que poques vegades un equip eh, divertit o, o que almenys eh, sou una colla d'amics, més que un grup d'artistes, no? És un grup d'artistes que ens hem fet amics per coincidir durant moltes hores a un plató de televisió. El Polònia, que dura 28 minuts, i el dijous te l'empasses o no te l'empasses, però te mires o no te mires, eh, aquells 28 minuts eh, triguen a enregistrar-se dues jornades, dimarts i dimecres, de 8 del matí a 3 de la tarda. 7 hores el dimarts, 7 hores el dimecres. Aquelles 14 hores, 16 hores de vegades, una mica més, perquè a les 3, si no s'ha grabat el GAC, s'ha d'acabar bé. I ara estem, a més a més, amb una amb un perfeccionament a l'hora d'enregistrar els gags que ja s'assembla molt a l'estudi 1 és a dir, hosti, allò hostia, Sergi, el Montilla fa una ombra és a dir, que ja no és vinga va, grava i el que salga no, no, no, no. el guió eh, es procura respectar pràcticament el 100% de vegades podem posar una morcilla a mi m'apassiona posar morcilles eh, i d'aquí han sortit coses tipus xist i, i visc a Catalunya d'allò que dius a última hora et veus el guió i dius, em puc afegir això? Ah, però sí, de vegades donen resultat, de vegades no. Però sí que és veritat que la convivència amb els camerinos del Polònia doncs eh, ens ha fet amics un grup d'actors eh, de llocs tan diferents com els farandoleros i el Xavi Serrano doncs el tio que fa el Duran, que és un actor de teatre extraordinari, és el tio que fa el Guti i eh, és el tio que fa al Camps de València, és un actor que li dius imita una pedra i t'imita una pedra, és a dir, és un tot terreny. Tenim un tio com el Carlos Latre que és, bueno, és, és, és l'home de les mil cares, és un tio que, va, que, que, ve allà, que ve de triomfar amb el Sardà, que dius, bueno, no vindrà una televisió autonòmica a fer un xou, no vindrà, porta tres, quatre anys el Carlos i el, fa dues setmanes li van dir els guionistes tu podries fer un Rubalcaba? S'ho va mirar es va passar dues hores de vídeo mirant-se el Rubalcaba i va dir, lo tengo. Lo tengo. Les noies de caracterització, que és veritat que amb mi tenen poca feina, però amb altres, com el Carlos Latre, van fer un Rubalcaba. Jo no estava a la gravació, perquè el van gravar a les 3 de la tarda, i jo estava fent la ràdio, però jo des de casa em mirava el Rubalcaba i deia, que cabron, però com, com ha clavat aquest tio els braços, el to, la veu rasgada, els gestos... Bueno, la semblança, que és que havia un moment que jo pensava que era Antena 3 notícies Diu, no, no, no, és es que és el Polonia, tu dic en sèrio. Diu, què està passant aquí? I truco al Carlos, diu, Carlos, xató, felicidades. Diu, porque... sí, sí, sí. Bueno, tenim el Queco Novell, que era periodista, que és periodista. Però el Queco una mica es va, es va començar a avorrir, ara fa deu anys, de fer les notícies a la tradició espanyola a Catalunya i deia, bueno si passem al missatge del rei de l'any passat algú es donarà compte? Oi que no? Ehm... I va començar doncs, com començaven molts eh, fer imitacions fa uns anys no? pues el l'Ara, el Mendoza, allò que de deia abans i, per què no faig un Maragall? I per què no faig un tal? I per què no faig un tal? Per què no faig un Rajoy? Tu veus el queco fent de Rajoy? No. Tu veus el Rajoy? Tu te'l creus el rajoi.. Bueno... Segueixo. Tu veus el Bruno Oro fent d'Acebes, fent d'Artur Mas. Al principi, com tots els personatges, comencen a ser una imitació. Ja mira, l'imita bé. Sí, treus coses de... Al final és un personatge desquiciat. Tu la Cebes, cantant allò de gol de senyor, gol de senyor, gol de senyor... I és un impersonatge que s'ha inventat el Bruno. I veus l'Artur Mas tremolant, oh, aquelles coses que fa el Bruno, i ben guapo, gràcies, fent aquestes morcilles que potser és el que fa quan el... vingui aquesta setmana plató. Bé, doncs, tot això, al final, acaben sent mm, paròdies. Mm? paròdies. I tota aquesta fauna, ara sí, responem a la teva pregunta, i disculpa la introducció de mitja hora, doncs, clar, allà els camerinos, no he parlat de les dones abans, eh? Bueno, abans us deia, ostres, la Mireia Portas fa una xacón, bueno, que tu veus a la xacón és que no veus a la Mirella i fa una, un personatge que és anònima i, i, i te la creus perquè va d'hostesa de, de l'un, dos, tres, amb unes ulleres així i veus l'Agnès Busquets ostres, i no veus a l'Agnès, veus a la Marina Geli amb aquell perrucot que li posen, que semblen 25 mandarines i parlen així ostres, és que els veus i veus els és Casanovas i veus allà, no veus el Cesc, veus el Saura. I el Saura, que era una persona segurament molt neutra, recordo fent el Minoria Absoluta, un dia que... El Cesc, crec que tinc el Saura. Però si el Saura, si te'l mires, on està? És a dir? Clar, fa anys, la gent aquí imitava, a la gent que feia fins i tot esforços per ser imitada, l'Hermida... L'Hermida, que començava a fer hola i ola", i feia volteretes i tombarelles i tal, com la Núria Espert, no? que al teatre fa la croqueta i es retira per terra, i vinga, croqueta rebossada. Bueno, doncs, feia imitacions de persones que segurament ho estaven demanant a crits. Aquí, el Cesc diu, tinc el saura. I s'inventa quatre tics, una rialla, ja... no, tot això que s'inventa, que no fa el saura, el saura no ho fa. És igual, s'ho inventa i t'ho creus i cola. I quan fa sis anys, quan comença el Polònia, el Toni em diu Sergi, faries un Montilla? Jo? Sí, sí, sí. Una hora de vídeo. Diu, però és que no... No hi nada, és que no... <ríe> Toni, que no veig... No, no... És això? Re.? Bé... Bueno. Doncs tan senzill com posar-te un traje, corbata, i posar així els braços. No caminis amb ganes, no cridis, algun crit, de vegades sí. No facis esforços en sobreactuar, és Montilla. És el president. Sempre baix. Segurament quan estàs a plató i, o estàs als camerinos hi ha allà 25 persones entre les noies de maquillatge maquillatge no de vestuar i ara on té esto? Ara una capa de Superman. Hòstia, puta, jo no tinc ganes. No vull posar-me a Superman que no a mi no... no. Escol, Sergi, capa de Superman, l'increïble obre normal. Vale, molt bé, te la poses. Vinga, i ara per aquí? I ara entra l'altra, i ara tal. Pues, bueno, no són molt grans els camerinos. És a dir, el fet d'estar allà i entra un, l'altre es queda, l'altre està estudiant, el Toni Albà està tot el dia fent humor, és l'omagac, no para, és no he vist persona més optimista al món ni a la vida que Toni Albà, entra i des de que entra al plató des del carrer ja està fent acudits, no para. Per tant, és difícil és difícil que algú estigui de mala gaita. Primer, perquè reps el guió i dius oh, que bo, que bo ja, ja et fa gràcia. I després, perquè aquella col·lecció de persones que no tenim 15 anys, que no estem començant, que no estem canviant la veu, però que alguns canvien la veu per fer personatges i que ja ens coneixem una mica, demà fem una costellada a Vilafranca del Penedès, bueno, doncs per, perquè això va bé, això fa equip. L'equip ja està més que fet, però quan porta sis anys fent un programa i que la gent el compra, doncs, cabrón, porta'm a casa. És a dir, això, mm, això fa pinya i això, i això fa equip, i això és, és bo. Això, hi ha vegades que aquestes coses es fan quan se te'n va el cotxe una mica cap a la dreta i dius, ostres, eh, hi ha algun tipus... I com que no és el cas, ostres, jo tinc ganes, Bueno, sí, jo tinc ganes d'anar demà a aquesta costellada i tinc ganes, en ve de gust, és a dir, sabeu de silbando al trabajar? Bueno, doncs segurament és, és un privilegi i, i una cosa que poca gent pot dir. No? La sensació de tenir un bon text, de trobar uns companys amb els que saps que difícilment t'enfadaràs, abans li deia a Josep, jo amb sis anys de Polònia, jo encara no sé com crida el Toni Soler, és el director del programa, i alguna vegada, amb unes gravacions, especialment els musicals, que són llargs i llargs i llargs, alguna vegada potser dius, eh, va, txt, venga, que entri la música... Entra un personatge, entra un extra i després entra el coro a cantar. I això quan portes 8, 10 vegades i són com l'any passat que gravàvem tard de nit, la una de la matinada i no et surt, hi ha gent que té son, bueno, hi ha algú que es pot posar nerviós. Bueno, no ha estat el cas i, i segurament és per la sort que tenim de tenir un director com el que tenim, que és el, el Toni. Amb crits les coses no xuten i és la millor forma que jo he tingut durant uns quants anys que me dedico a això dels mitjans, de tenir un jefe ostras que no crida, que no es posa nerviós i, i que respectat per tots. Segurament per això és una de les grans eh, eh, victòries del, del Polònia. Segurament serà la segona perquè la primera és la gent que el mira. Per molt que t'esforcis, per molt que penquis, per moltes hores de gravació i per molt que facis bé els labials a l'hora de cantar Super supercalifragilístico, espialidoso. Si la gent no el veu, a les dues setmanes dium, vinga, gràcies, fora. I avui per nosaltres ha estat un privilegi doncs, de tenir el Sergi Bàs. No, no, no volen fer més preguntes? Si mm? No, n'hi ha preguntes avui, anem tard. Ah? Voleu fer de preguntes? Sí. sí, perdona. És que ho hem demanat abans i no... Sí. Si em veig a on, a la, a la presó? A l'oposició. A qui li estàs fent la pregunta? No et contestaré com a president perquè jo si no vaig maquillat no em poso... No ho no, no sé, no ho sé, no sé. Jo tinc ganes de... Jo vull ser feliç, jo, jo m'ho passo bé a les gravacions. Jo també vull escriure guions pel Polònia, que m'agrada molt escriure. Per tant, no, no sé quin paper. quin paper No estem preparant res per si passa. Ja veurem el que passa. Ja veurem, ja veurem. No sabem, en funció dels resultats, si són un descalabro o no del PSC. Doncs ja veurem. Si guanya el PSC acompanyat de vots del PP, tot és possible món de la política. Sí, sí, el País Basc ho han fet. I també posaven aquesta cara. Ui, ui, i ho han fet. Per tant... Jo el, que, jo el que vull és tenir salut. Mm? Seguir fent el programa de ràdio a Com Ràdio, i si és molt tard, des de casa. I si no faig Montilla perquè aquest home doncs, no té un bon resultat i es retira, pues faré un altre personatge, o escriuré. O si ajunta els vots amb un altre, o altres formacions polítiques i diu, mira, torna a ser presi, pues seguirem fent Montilla i tancant el programa. No ho sé, de veritat és que no, no, no tenim ara per ara, Ah, jo dic en sèrio, eh? no tenim cap estratègia per si Artur Mas se la fot i no seria la primera vegada que una persona que guanya les eleccions doncs, no acaba sent president o té un descalabro, té un alta-baix a l'hora de, dels vots i diu, mira, ho tenia molt, ho tenia a ou, ho tenia a tir i al final no ha guanyat. Seria la tercera ja. No tenim cap cosa prevista de dir, mira, si l'Artur Mas guanya, si l'Artur Mas se la fot, el Monti... no, no, Escolta, ja veurem perquè els guions d'avui serveixen per la setmana que ve. Per tant, no m'hi veig ni a l'oposició. Em veig a un restaurant d'aquí a mitja hora, només. Efectivament. <ríe> <ríe> I d'aquí a poca estona... Atenció, sí. doncs, el senyor al costat. Jaume. Hi ha actors que, fan... Moment, sí. ha actors que de... fan diferents personalitats dintre del programa, no? Sí. Eh... jo no sóc actor, eh, disculpa, jo sóc l'únic que no sóc actor jo no, que però els tu, tu et veus en, en caracteritzant un altre personatge sí, evidentment, sí, sí ja dit abans que he fet altres personatges del, sí, món del futbol sí, però, però, però ara estàs mm, molt marcat molt marcat. Bueno, tu no m'has vist amb una perruca i una barra Per perquè no us fas una demostració no, no, no no, no, no no, no, no. no perquè ha arribat al cas arribat al cas, si arriba Eh, eh, jo, o sigui, jo vull que la gent digui no és possible que tingui els d'allonsis de fer això i a més és que no s'assemblen res per tant no estaré 25 minuts al maquillatge tot és qüestió de temps bueno, no sé si ha cap més pregunta i si no sí? no? Doncs bé, un fort aplaudiment pel pels senyors. I ara nosaltres doncs, t'ho volíem agrair i també doncs, ho volem fer d'una forma especial i és precisament doncs, a través de el altra Sí, gairebé. Bé, gaire bé. bé eh, nosaltres fem regals que realment puguin recordar alguna cosa, no? Suposo que a tu et recorda alguna cosa. Bé, és un quadre, com veieu, s'assembla doncs, una mica, i no sé si és... M'assemblo eh? molt. Ets tu, no? Bé. Bé. És un quadre que jo demanaria, perquè l'artista és aquí, per tant, és el Ramon Bertran. Un fort d'aplaudiment també pel Ramon Bertran. Porta, se sembla molt,iqui en seriós. Eh, abans, abans de saber la, la teva presència aquí, se sembla molt. Eh, a més a més has tingut la, la diferència de treure les dues orelles, eh? que a mi em dóna molta personalitat. Mireu la diferència que hi ha entre el Sergi així. Disculpa, i el Sergi així. <ríe> És una altra persona. Us fixareu que hi ha una de les dues orelles que sobresurt un pèl més que l'altre. Eh? eh, ja vaig a dir-ho, tinc 46 anys. eh? Sembla que tingui 28, ja ho sé, però estic acostumat i em veig cada dia al mirall. Hi ha una de les dues que sobresurt més, no passa res. I tu has sabut adaptar perfectament aquesta visió. Sabreu que quan em faig fotos, i si no comprovareu, sempre em poso una mica de costat perquè es vegi una orella només. No és broma, el efecte botijo el conec de fa molts anys. És el que hi ha, no hi ha més... Però bueno, t'agraeixo i felicito, t'ho dic de bo per aquesta reproducció pràcticament exacta del somriure, de les orelles i del poc cabell que m'has tret, que és el que tinc. Gràcies, eh? Felicitats, Ramon, també. I deixeu-me deixeu que us convidi doncs, a la jornada de portes obertes que farà el Ramon el dia 11, el dia de Sant Martí, el seu estudi, l'estudi que té a Calpons, a baix, a l'antiga fàbrica de Calpons, eh, el que eren les oficines, doncs allà el té el seu estudi. Una jornada de portes obertes que us convidem a tots a anar-hi. És que, disculpa, de vegades fan algun quadre no semblant que dius Mira, Sergi, ets tu. Tu dius Ah, està bé. És el meu germà. Diu, no, que ets tu. Eh? T'ho dic en sèrio, eh? sembla molt, i això, amb aquesta nit no, perquè m'obligarà a fer el forat i despertar els veïns, però jo et prometo, em comprometo a enviar al Josep, que tinc el seu correu, o a tu, si me'l dones després, una foto amb el quadro enganxat a la paret de la meva mini... O el... Mira, el puc posar l'estudi de casa, eh? i així quan vegi així diré, mira, aquí estic, eh? Doncs eh, a clavar-lo i fer una foto, dic en sèrio. sergimas.cat Acabo de donar corre... això està sortint per internet? Sí, sí, sí. Me cago a la mar. Bueno, aviam, no tindrem una llau ara, eh? Que sí. Suposo que no. Bueno, però és igual, no passar res, som de cas, no m'envieu virus, eh? eh? Per favor. La web, ja, ja ho dic, ja passa. sergimas.cat és el web i el mail és molt senzill, sergimas.cat, sergimas ja està clar, tu no m'enviaràs el quadre perquè ho tinc jo però jo t'ho enviaré, si no t'ho envio m'ho recordes eh? Sergi Mas, ara no és sergi Ara Ho recordarem, Sergi Ara, ara ara ara, moment, ara, ara, ara Bé, i aquí a Porreig doncs, eh, tenim la fama de tenir un bon embotí eh? i per tant tenim la sort de que en el fòrum, tu ja ho saps, de l'altra vegada que vas venir, sí, sí. doncs que ens en, col·laboren eh? Vaig venir fa 10 anys i encara tinc encara em falta un... Queda la fusta Sí sí. sí. No, no moltes felicitats i moltes gràcies. Eh? Bé, doncs, ja ho sabeu, en aquesta jo que, ocasió... O és de tornaies No. Ah, vale, vale. Molt bé. Molt bé. És per solidaritat. Vale, és per mi, eh? Vale, vale. Molt bé. Deixem-ho dir-t'ho. Aquí a Porreig tenim la mostra d'en que es fa el dia de la corrida. La corrida és la festa més important que tenim el poble de Porret, de festa tradicional, totes són importants. Eh? La corrida, eh? Corrida de cavalls. Totes les idees que venen són dolentes. Eh? Per tant, com que tots tenim dos cervells, un que pensa bé i l'altre que diu i segurament l'altre és el que ens ocupa molta més estona del, del que està net, ja està. Em vaig separar fa uns mesos i la cosa està molt mal. Per tant... Canvia de tema i... Deixem-ho l'Embotit, deixem-ho, deixem-ho. Deixa la festa, deixa la festa. Vens, a la festa pots venir, pots venir a veure els cavalls, pots venir a veure les viles, pots venir a veure tot el que tenim i la mostra d'Embotit. Eh? Així ja has quedat molt bé. Sí. Bé, i, i també doncs a tots vosaltres convidar-vos per la setmana vinent. Aquest any és el 20è aniversari. Gràcies a tots vosaltres podem fer aquest fòrum però també gràcies a les persones que ens venen, com el Sergi, que ja es repeteix, fa deu anys, i una altra persona que també es repeteix és en Manel Fuentes. En Manel Fuentes crec que en aquell moment estava a Catalunya a ràdio, en aquell moment, amb el programa del Basses, si no recordo valament, i ara hi torna a ser, però en aquest moment és líder a Catalunya a la Franja del Matí, per tant, el Manel molt gustosament ens vindrà a parlar la setmana vinent, concretament serà el dissabte, recordeu dissabte 13 i a les 7 de la tarda sobre els diferents registres de la comunicació una cosa que ell ha fet també, que és humor eh? humor i ara doncs, entrevistes molt serioses i a més a més és un periodista també referent, que és molt important el que diu i el que fa i el que sobretot es diu el seu programa a vegades porta cua. És cert. Bé, doncs, us convido eh, des de Ràdio Porreig a celebrar aquest acte, a venir aquí al Manau Fuentes i ara, doncs, Sergi, hem d'anar a sopar. Quina mala notícia, no? Bueno. Bona nit tots i moltes gràcies.